No niin, tervetuloa jälleen Pinnat kirjailla podcast-ohjelman pariin. Ohjelma siis käsittelee pyöräilyä, pyöriä, pyörän liikkuvia, pyörälyinfrastruktuuria, kaikkea vähän niin kuin teemaan tai sen viereen liittyvää. Ja minä olen edelleenkin Markus Seppälä ja vieressäni tässä istuu Vellutaskilla. Me kerromme sinulle, mitä mieltä pyöräilystä pitää olla. Ja nyt olemmekin jo jaksossa numero viisi. Viime jaksossa uh, teemme ensimmäisen haastattelumme. Yeah. Haastattelimme Pyöräliiton toiminnanjohtaja Matti Koistista. Oli oikein mukava juttu. Päästi juttelemaan kansallis kansallisella tasolla ja sitten myöskin ihan yksittäisen pyöräilijän, pyöräilystä innostumiseen vaikuttaviin seikkoihin. Uh, Tällä kertaa jutellaan vähän herätään keskustelua liikennekulttuurista. Se on, se on ollut viime keväänä ja kesänä aika, aika kovasti tapetilla, sanoisitko näin? No kyllä, ainakin täällä Helsingissä. Kyllä. Ja yleensä se koetaan, että liikennekulttuuri on joko olematonta, se on... Kypsymätöntä. Mm, vääränlaista ihmiset tekee vääriä asioita muiden mielestä. Kyllä. Ja, ja tota, sanotaan, yleensä myös toistuu se, että kaupungissa X tai maassa X liikennekulttuuri on paljon parempi kuin Suomessa tai, tai täällä, täällä Helsingissä. Mm. Voisitaisiin keskustella ehkä tästä äh, sillä lailla mm, säästelemättä mitään käyttäjäryhmää. Elikkä, elikkä, nyt on niin kuin, otetaan hanskat pois ja, ja tota, otetaan, otetaan vähän kriittinen ote, mitkä on sellaisia niin kuin ongelmakohtia, mitkä on ehkä itse tullut eteen tai on sitten vain kuullut juttua, että ei, ei tällä hetkellä toimi niin hyvin, kuin pitäisi toimia, että kaikilla olisi hirveän selkeä, selkeä ja, ja turvainen olo liikkua. Joo, kuulostaa hyvältä. Ja, ja ennen kuin mennään tähän liikennekulttuurikeskusteluun, niin on aika tärkeää mm, ä, luoda pari sellaista ä, keskustelussa käytettävää termiä, eli ei, ei tulla puhumaan ä, pyöräilijöistä tai autoilijoista, koska kukaan meistä ei ole kuitenkaan pelkästään liikuautolla tai pelkästään pyörällä. Me käytetään hirveän monia erilaisia liikkumistapoja. Joten Pyöräilijät on oikeastaan pyörällä sillä hetkellä liikkuvia, kun puhutaan vaikka risteystilanteesta. Autoilija on sillä hetkellä autolla liikkuva. Eli lähdetään niin kuin näillä, näillä termeillä liikkeelle. Kuulostaa hyvältä. Liikennekulttuuri vaikuttaa se, että onko kaikille selvää, että missä missä pitäisi kulkea missäkin vaiheessa, että on, onko, se niinku, onko asiat selkeästi merkittynä, onko, kaikille, onko kaikilla yhteiset säännöt, eli kaikki tietää, että missä kunkin kulkuu mennä, ku, ku, kuuluu mennä ja missä järjestyksessä, ja varmaan tässä sitten päästään oikeastaan liikennekulttuurin määrittäjiin, eli Eli siihen liikenne lainsäädäntöön ja sitten siihen infrastruktuuriin, eli miten, miten asiat on oikeasti tuonne ulos rakennettu. Niin, ja siis käyttäjillähän voi olla, niin kuin sanoitkin, niin aika risteäviä käsityksiä siitä, että miten tuolla tulisi toimia. Että, ähm, pidin tuossa joku aika sitten sudenpennuille tämmöisen liikennevisaan pyöräilyn säännöistä. Ja siellä läsnä olleet aikuiset olivat sitä mieltä, että ahaa, tämähän oli uutta, enpäs ole tiennytkään. Kyseessä siis pyöräily, tai miten tulisi toimia suojatiellä kautta pyöräteen jatkeella. Ja tämä on varmasti semmoinen asia, mikä he keskusteluttaa koko ajan. Kyllä, musta tuntuu, että ihmiset olettaa liikaa siitä, että mikä on. Mikä on toisen, niin kun, toisen siellä liikenteessä liikkujan, liikkuu sitten pyörällä, jalan tai autolla, niin oletaan ehkä liikaa, että mikä on se yhteinen käsitys siitä, miten kuuluu, miten kuuluu toimia ja mikä on se taitotaso. Että ainakin itse sen huomaa, että on sitten mikä tahansa liikkumistapa käytössä, niin esimerkiksi risteyksiin tullaan aika luottavaisesti ja huoletta, Yleensä, mm. yleensä liian isolla nopeudella on sitten pyörällä tai autolla. Joo. Öm, Helsingissä kun pyöräilymäärät on lisääntyneet, niin sitten tuolla ö, muun muassa Tom Kepper on tehnyt tämmöisiä YouTube-videoita siitä, miten tulisi ohittaa pyörällä. Ja, ja ne on kyllä ihan ja muistakin tämmöisestä niinku ruuhkatilanteen toimi, toimimisesta. Ja nehän on Ihan hyviä ohjeita myös autoilijoille ja, ja tietysti sitten... Tai autolla liikkuvalle. Niin, niin siltä autoilla liikkuvalle henkilölle, kyllä. <laughs> tuota, aivan oikein. Äm, ja, ja niin, niin, Tavallaan se, ne videot mun mielestä aika hyvin kuvaa sitä, että se liikennekulttuuri on muutoksessa, kun, kun tietyt liikku, liikkumistavat lisääntyy. Ja, ja sitten tietysti samalla kun sitä infrastruktuuria rakennetaan paremmaksi, niin sitten siihenkin liittyy sitä, että ei välttämättä osata sitten ottaa sitä koppia niistä uusista tav äh, äh, siitä, miten se on tarkoitettu käyttää se katu esimerkiksi. Niin, ja ehkä joissakin tehdyissä risteys tai, tai tällaisessa ratkaisussa tulee aina vähän mieleen se, että onkohan tämä nyt ihan oikeasti suunnittelija käynyt ajamassa sillä omalla pyörällään vähän niin kuin miettinyt, että mitenköhän ihmiset tästä todennäköisesti tulee, tulee ratkaisemaan oman tapansa päästä tonne toiselle puolelle turvallisesti. Pyörän liikkuessa niin on, on niin kuin esimerkiksi kaksi ryhmää, toiset jotka, jotka pysähtyvät pyörätien jatkeella niihin tota, jalankulkijan punaisiin valoihin ja ne jotka eivät pysähdy, tai ylipäätänsä pysähtyvät punaisiin valoihin. Tämä on yksi liikennekulttuurin ilmenemismuoto, ottamatta kantaa... Miten siellä kuuluisi mennä, niin itse yleensä kyllä tottelen punaisia valoja. Kuitenkin. Mm, kyllä. Vaikka ne olisikin omasta mielestä aika turhia. Niin Tuossa Hesarilla on yhdet valot, jotka, jotka joka aamu siinä odottelee, että valo vaihtuisi. Vaikka sitä suojatieltä, mitä varten ne on siinä, niin siitä ei mene ketään. Hmm. Um, Mutta mun tota, pitäisi ottaa vähän askel taaksepäin tässä liikennekulttuurissa että, ja katsoa yleisemmällä tasolla, että, että se kulttuurihan ei synny tai, tai, tai, tai se syntyy kyllä itsestään, mutta se, että ne tienkäyttäjät osaisivat toimia, niin sehän ei tule siitä infrastruktuurista välttämättä automaattisesti, vaan siihen tarvitaan jotain, jotta ihmiset ymmärtävät, että ahaa, tässä on yksisuuntaiset pyörätiet pyöräkaistot. Ja minä en saa ajaa sitä liikennettä vastaan. Niin kyllähän niillä tien pitäjillä on sitten suuri vastuu siinä, että miten, miten sitten opastetaan siihen infran käyttöön. Vai mitä? Kyllä. Jos tulee uusia ratkaisuja, joista ää, ei ole tarjolla sitten niille loppukäyttäjille, eli sulle mulle ja naapurin Villelle, niin minkälaista ohjeistusta, että minkälaista manuaalia, miten, sitä, miten tämä, tämä on uusi juttu, miten, tämä, miten tätä käytetään. Niin tota, sitten ihmiset tosiaan keksii niitä omia luovia ratkaisujaan ja, ja kaikki, niin jotkut on turvallisempia kuin toiset. Joo, Et, ää, hyvänä esimerkkinä on ne yksisuuntaiset pyöräkaistat, niin siellä joka Toinen päivä suurin piirtein pamahtaa joku vastaan sitä liikennettä pyörällä. Ja se ei ole kyllä turvallista. Ei ole turvallista ja, ja myöskin se, että äh, joillekin autolla liikkujille on myöskin epäselvää, että mitä varten se, se tota, pyöräkaista siinä on. Äh, mm. Jotkut on tulkinut sen sillä lailla, että tämä on juuri minulle ja minun autolleni nyt sitten pikainen parkkipaikka, että jos, jos mä käyn tuossa nyt liikkeestä hakemassa sen jutun, kestää ihan vaan viisi minuuttia, tästä pääsee ohi, niin toi on kanssa yksi liikennekulttuuria, joka, joka vaan on, on hirveän valitettavaa, joka voi herättää sitten myöskin sitä niin kutsuttua liikenneraivoa tai liikennetuohtumusta ehkä sitten niin kuin kevyempänä versiona Liikenne Liikennetuohtumus, aika hyvä sana. Tietysti sitten, jos mennään niihin muihin tielenliikujiin, niin kuin tässä mentiinkin, eli autolla, autolla ajajiin, niin, niin kyllähän siellä on paljon parantamisen varaa. Pyöräilijöiden huomioiminen esimerkiksi risteyksissä ja tuota, tämä edellä mainittu parkkeeraaminen ihan minne sattuu. Risteyskäytön käyttäytymisessä on paljon parantamisen varaa. Samoin se niin siihen... Ei tunnu tehoa, oikein tehokamppanat eikä mikään muukaan. Ja tässä on kyllä suuri vastuu niillä, henkilö niillä tahoilla, jotka tekevät sitä valistusta liikenteeseen liittyen. Ennen kaikkea liikenneturva on, on ää, minun mielestä osittain tai suurelta osin epäonnistunut tietyiltä osin muun muassa väistämissääntöihin siinä kertomisessa. Joo, liikenneturva on, on, on merkittävä kansallinen ää, ja tunnustettu ää, no, liikenneturvallisuuden vaikuttaja, taho. Joo, heilläkin on vielä paljon tekemistä ennen kuin päästään, päästään sitten niin kuin tekemään tällaista hirveän hidasta muutosta ihmisten asenteissa ja tiedo, tietotasossa. Ja, ja tietenkin hirveä iso vastuu siinä, että, että se viesti, mikä lähetetään, Kullekin käyttää ryhmille, että se on, se, on, se on kuranttia ja se on tarkoituksenmukaista ja, ja tähtää siihen, että oikeasti tutkimusten mukaan, tai tutkimustietoa, että mitkä asiat vähentää onnettomuuksia ja onnettomuuksia. Vähän niin kuin rupesin miettimään, että jos, jos tässä nyt saisi tehdä jonkinlaista toivomuslista ja miksei saisi. Tämähän on meidän oma ohjelmamme. Emme ota ainakaan vielä mistään taloudellista lahjusta. Kerromme siitä toki heti, kun jos näin tapahtuu. Mutta siis äh, omaan, omaan niin kuin, turvallisuutta parantavaan ajatteluun liittyy vahvasti tällainen, niin kuin, että jalankulkija on kunkku. Ja hmm. mikä tarkoittaa, että silloin kaikki muut mu, muuta liikennevälinettä käyttävät, niin tulevat esimerkiksi niihin risteyskohtiin selkeästi hiljentäen ja selkeästi pää joka suuntaan pyörien. On sitten pyöräilijä, pyörällä liikkuva, anteeksi, tai autolla liikkuva, mutta että, että sitä mukaan kun se sun liikennevälineen paino ja vauhti kasvaa, niin silloin myöskin se, törmäysenergia kasvaa. Eli periaatteessa puhutaan ihan lukiofysiikka niin perustaisesta, perustaisesta ajattelusta. Eli mitä isompi mahis on aiheuttaa vahinkoa, niin sitä varovaisempi tulee olla ja sitä, niin kuin, sitä isompi kunnioitus sitä sun liikennevälineen mahdollisesti aiheuttamaa tuhovoimaa ajatellen. Vähän niin kuin Peter Parkerin setä Ben Parker sanoi kerran tulevalle hämähäkkimiehelle, että suuren voiman mukana tulee myös suuri vastuu. Juuri näin. Ja kyllähän, niin kun, jos ajatellaan liikennekulttuuria, niin ne tärkeimmät toimenpiteet siihen liittyen, tavallaan jos ajatellaan tuosta hierarkiasta, että, että ensimmäisenä pitäisi olla raskaat ajoneuvot, joiden kuljettajien täytyy olla todella ammattilaisia, jotta kun heillä on siinä suuri massa allaan. Sitten tulee henkilöautoliikenne, joiden kuljettajien täytyy olla, olla erityisen varovaisia. Sitten tulee pyöräilijät ää, ja sitten jalankulkijoiden niin kuin oma vastuu itsestään tässä järjestyksessä. Niin jos pohditaan tätä keskustelua, sitten, mikä tässä on viime aikoina ollut, esimerkiksi pyöräilyyn liittyen, niin, niin kyllähän se että pyöräilijät ajaa kaupungin, kaupungissa ja ihmiset vähän pelkää niitä, niin se kuitenkin siihen nähden, että, että autoliikenteen liikenteessä suojatiesäännön kunnioittaminen on, on tosi huonoa. Autolijat eivät pysähdy suojatien eteen, eivätkä sitten pysähdy siihen välttämättä siihen, siihen pysähtyneen auton rinnalle, jos on kaksi tai useampi kaistaa. Niin, niin se on paljon vakavampi asia kuin se, että että joku säikähtää, kun pyöräilijä ajaa melkein päälle. Koska se energia tai se vakavan loukkaantumisen riski on paljon pienempi. Ja, ja tietenkin sitten, mikä tähän vaikuttaa myöskin se taajamien kaupunkien sisäiset nopeusrajoitukset, mistä juteltiin mm. sitten edellisessä jaksossa, Koistisen matin kanssa pyöräliitosta, niin tota... Vaikka Sanotaan, että vaikka suhun törmää auto, niin jos se, jos se kulkee enintään kolmea kymppiä versus että se kulkee enintään viittä kymppiä, niin sulla on mielettömän paljon ä, suuremmat mahdollisuudet ä, selviytyä hengissä ihan suorasta törmäyksestä, jos se ajaa korkeintaan kolmeakympiä. Niin ja myöskin se onnettomuuden yleensäkin syntymisen riski on pienempi, koska sillä kuljettajalla on... Paljon enemmän aikaa havainnoida, että jaa, sieltä on tulossa nyt sitten joku ylisuojelija tai, tai sitten joku pyöräilijä. Nimenomaan. Eli nopeuksien ja varsinkin risteyskohdissa niin tilanne nopeuden selkeä tipauttaminen, vaikka ei näkisi mitään, mutta että on se pieni riski, että jotain voi silti singahtaa eteen, mm. niin se olisi se olis tärkeä parannus, liikenne, kuin niin puhutaan turvallisuuden näkökulmasta. Kyllä. Tästä Jos ajatellaan sitä keskustelua Matin kanssa viime jaksossa, niin, niin sehän ei ole menossa nyt tuonne tuota, tieliikennelakiin, se ö, yleisrajoituksen alentaminen kolmeen Ja mä jäin siitä miettimään, että et mikä meidän siinä niinku yleisessä liikennekulttuurissa tai asenteessa että kohtaan on, että vastustetaan niinku selkäytimen ydinreaktiolla tämmöistä niinku todella järkevää muutosta, ja nimenomaan autoiluun liittyen. Ketkä sitä vastustaa? No hyvä kysymys. Ilmeisesti siellä joku vastustaa, koska sitä muutosta ei saada läpi. Hmm. Menkää itseänne. Luultavasti kuuntele tätä podcastia jokaista jaksoa. <tos> <tos> tai ainakin nytten, kun, kun teistä, joita emme tiedä, niin puhutaan ikään kuin pahaa. Tai otamme niin kuin mielenkiintoisina, kiinnostuneita tämän asian esille. <tos> Kyllä. Tästä tulee mieleen takavuosien äh, kiistely erään kaverini kanssa aiheesta, kun hän oli sitä mieltä, että Tämä nyt tangentille, mutta menköhön. Tämä on sun ohjelma kanssa, anna mennä. Niin, tota, keskusteltiin autoliikenteen verotuksesta. ja mä sitten, niin kun Hän, hän kertoi, että näin monta sataa miljoonaa ja miljardia ja mitä nyt onkaan, sitä, sitä kerätään että veroja eri tavoille. Mä sitten nappasin tota, kaikki autoliikenteeseen pistetyt tota, rahat tässä maassa, plus sitten ne ulkoisvaikutukset, mitkä tulee onnettomuuksista, saasteista. Nämä on laskennallisia, mutta kuitenkin. Ja laitoin ne siihen rinnalle ja sitten mm -hmm. sanoin, että okei, tässä on tämä. Mikä sun excuse on, että nämä, tämä summa on kuitenkin edelleen isompi, mikä ulkoisvaikutuksista näin, näin tulee. Toki mä en muista yksityiskohteista laskelmasta, mutta hän oli sitä mieltä, että se on talouden pyörimisen kannalta todella tärkeää tämä. Tämän, tuota, että autoliikenne on sujuvaa ja kaikki on kunnossa. Onhan se totta, mutta sitähän ei taas pystynyt osoittamaan mitenkään, että, että tämä kaikki on niin kuin järkevästi käytettyä rahaa. Aivan, aivan. Näin niin kuin. Luonnonsuojeltaustaisena tulee toki mieleen niin kuin valtion budjetista muitakin tällaisia, niin kuin ympäristölle haitallisia yritystukia ja muita, joita voisi niin kuin, ihan hyvällä omalla tunnolla lähteä kyseenalaistamaan ja sen lisäksi myös niin kuin, niin kuin poistamaan. Mutta tota, totta kai on... Ää, Autoliikenteessä on sitten niin kuin autojen myynnissä, niin kuin itse kaluston myynnissä, sitten tulee tietenkin eri polttoaine, polttoainekysymykset ja näin. Niissä, niissä pyörii iso raha, joten se vaikuttamistyö on melkoista ja hyvin resurssoitua. Mutta nyt tämä menee tangentista tangenttiin. Mennään jo, jo salaliitto teorioihin. Mitäköhän me päästäisiin takaisin aiheeseen? Liikennekulttuuri. No, mitä, mitä sä parantaisit sitä? Liikennekulttuuria? Aika hyvä kysymys. Öm, mm -hmm. Tietysti niin kun, jos lähdetään pyöräilystä, niin, niin jos ajatellaan, että mennään alasteen luokka menee liikennepuistoon. Mitä sillä on siellä vastassa? Sillä on siellä. Suljettu systeemi, pieni rajattu tila, missä on todennäköisesti tällaisia pieniä katuja, jossa on mun ymmärtääkseni aika hyvin selkeästi merkitty, että hmm. risteykset ja, ja siinä seljytään havainnollisesti, että nyt, nyt tuolta tulee tyyppiä. nyt sun täytyy odottaa, että toinen on mennyt ohi, toisella on oikeus kulkea ensin. Hmm. Mä en ole itse, itse ollut tällaisessa toiminnassa mukana ennen lapsena, enkä nähnyt, joten nämä menee ihan niin puhtaasti mielikuva pohjalta. Pystytkö valistamaan mua? No minun käsitykseni, mä olen käynyt kanssa lapsena semmoisessa, mutta tota, siellä on siis pieniä autoja. I see where this is going. Niin. Eli siellä on ne pienet kadut, suojatiet ja pieniä autoja. Onko se se hienojen polkualue? Just semmoisia, wow. joilla pääsee ajamaan. Eli siinä kohtaa, missä olisi tärkeää, että opastaa ne tyypit, että miten pyöräilysäännöt menee, niin sitten niille opetetaankin, miten jalankulkija väistää pieniä autoja. Toivottavasti siellä on läsnä joku aikuinen, joka tajuaa, että että pyöräilyn pitäisi puhua niillä ala-asteelaisille tai ala mm. Niin, nuorna se vitsa on väännettävä ja ehkä sitten omana lisäykseni ohjaustankoon tartuttava. Kyllä. Pitäisiköhän meidän mennä haastattelemaan paikallisen liikenne- kaupungin jotain vetäjää ja kysyä, että onko, onko tilanne edelleenkin näin. Eli ei, ei esimerkiksi lajota toista lasta ottamaan pyöräilyä rooliin pienellä pyörällä mm. ja toista sitten rooliin, jotta kumpikin niin kuin hymmärtää, että siellä on muitakin äh, liikenteessä kuin autoja. Että liikenne on myöskin jalankulkuliikennettä ja pyöräliikennettä. Niin. Ja... Varmaankin pitäisi mennä jonnekin opetushallitukseen tiedustelemaan, että miten peruskoulun opetussuunnitelmassa otetaan huomioon pyöräily. Loistava idea. Me teemme itsellemme lisää työtä tässä näin vahvasti, mutta siis mä en näe mitään syytä, miksemme näin tehtäisiin, joten näin me tulemme tekemään. Kyllä, mutta sitten tietenkin on nämä aikuiset, jotka eivät ole koulutusjärjestelmän piirissä mitenkään mitä me niille tehdään niiden liikennekulttuurille. Ne on täällä kuitenkin vielä kymmeniä vuosia meidän keskuudessa, vaikka peruskoulussa saataisiin aloitettua mm. hommat tänään. Kyllä, tai muokattua ihan perusautokoulun siihen koulutuspakettiin tällaisen niin kuin pyöräilijät mukana lavastettuna jollakin ajotunnilla yhdessä katsottuna. Hirveän hyvä kysymys. Laitammeko someen valistusvideon, jossa on vetävän näköisiä autoilijoita ja pyöräilijoita tekemässä asioita oikein ja turvallisesti ja kaikkeen kannalta niin kuin järkevästi. Meillä Minun mielestä pitäisi olla sellainen... Tietenkin kaupunki, kaupungithan rakentaa omia liikennejärjestelyjä, joten niillä pitäisi olla vastuu siitä, että kaupunkilaiset osaa käyttää sitä kaupungin rakentamaa infraa, mutta liikenneturva pitäisi saada ehkä hiffaamaan, että koska heillä on resursseja, jotka tulee ilmeisesti valtion kukkarosta, niin myöskin ottamaan tämä pyöräliikenteeseen, kävelyliikenteeseen liittyvät niin kuin, tavallaan ne huolenaiheet niin kuin ehkä tästä näkökulmasta, mikä meillä on. Niin, Et ehkä, ehkä on, on pyöräilijöille ja, ja jalankulkijoille äh, tarjottu aivan tarpeeksi monta kertaa heijastin kampanjoita ja Haivis-liivi-kampanjoita. Mutta ne, itselle tulee sellainen fiilis, että ne ei ole oikeastaan sitten niin kuin, ne on suunnattu pyöräili, pyörää käyttävälle ja jalkoja käyttävälle liikenteessä kulkijalle, mutta sillä pyritään niin kuin helpottamaan autolla liikkuvien tuskaa ja tekemään ikään kuin ratkaisemaan niitä ongelmia. Et, et nyt jonkinlaista niin kuin viestintäajattelun muutosta, että, että Otetaan, otetaan vahvemmin ne viesti kentältä, mikä tulee sitten pyörä- ja jalan, jalan kulkuliikenteen. Mikä pelottaa heitä, mikä, mikä saisi heidät tuntemaan olonsa turvalliseksi. Ja, ne, ja, ja vastaukset liittyvät, että se on jonkinlainen pyöräilyyn liittyvä viestintäkampanja, mm. mutta myös sitten niin kuin liikkuvan käyttäytymiseen, huomioimiseen liittyvä kampanja. Kyllä. Heijastin-kampanjasta tuli mieleen, että siinähän tavallaan tehdään sitä, mitä, että jos niin kuin joku jää auton alle tiellä, missä on katuvaloja, niin sit kysymys on, että oliko heijastinta. No ei ollut. Niin, vähän samalla tavalla, jos joku joutuu raiskatuksi, niin sitten sille kysytään, että oliko lyhyt minihame. No oli. Mutta mitä se liittyy siihen, että se joutuu raiskatuksi tai sitten siihen, että se tyyppiä auton alle, kun oikeasti sitten siinä on se toinenkin osapuoli, jolla on niin kuin no raiskauksen tapauksessa täysi vastuu ja sitten auton tapauksessa kuitenkin hyvin suuri vastuu siitä, että mitä tapahtuu. Et se toinen osapuoli jää kokonaan, sen vastuu jää huomiota helposti näissä keskusteluissa. <tos> Niin tosiaan vastuu on, on iso kysymys näissä kampanjoissa ja, ja sitä pitäisi saada ehkä sitten vähän tasapainotettua aikaisempaa paremmin niitä vastuukysymyksiä siitä liikenteen turvallisuuden ja viihtyisyyden tilanteen parantumisesta, mutta että edelleenkin yksi iso asia, joka vaikuttaa on, on se, että on, on hirveän selkeä ja turvalliseksi rakennettu infrastruktuuri. Siihen, siihen niin kuin palataan aina. Ja se on, se on niin kuin oma haasteensa, ja nämä, nämä niin kulkevat vahvasti käsi kädessä. Kyllä. Ja, ja sitä, sitä niin kuin pitäisikin suunnitella. Kun suunnittelee jotain uutta risteysaluetta, niin pitäisi myöskin suunnitella, miten se toimii päivävalossa pimeällä. Silloin, kun on lumipeite maassa, näkyykö kaikki merkinnät ja, ja, ja tieviitot sun muut. Tällaisia juttuja. Mutta miten se vedettäisiin yhteen tämä? Liikennekulttuuria on... To, Toisaalta muualla maailmassa se saattaa olla parempi tai, tai keskustelu siitä on pidemmällä kuin Suomessa tai, tai mikä se on käytännössä esimerkiksi täällä pääkaupungissa Helsingissä. Mutta näkisitkö sä, että liikennekulttuuri on kehittymässä parempaan suuntaan? Ehkä jos jutellaan vaikka niin kuin näin sukupolvenvaihdoksen myötä. No kyllähän tavallaan tunnusluvut menee oikeaan suuntaan. Pyörällä liikkuminen kasvaa, ei välttämättä suhteellisesti, mutta kasvaa kuitenkin ja sen myötä sitten mä ainakin toivon, että tulee sellainen ilmiö, että, että se pyöräilyliikkumistapaan hahmotetaan tuolla liikenteessä paremmin kuin, kuin aikaisemmin. Ja kyllähän niin kuin esimerkiksi jos ajattelee autoilijoiden toimintaa sekä jalankulkijoihin että että pyöräilijöihin nähden, niin kyllä se on, se on parantunut mun mielestä aika lyhyessä ajassa niin kuin niillä alueilla, missä mä liikun. Mun mielestä yleensäkin niin paljon enemmän puhutaan pyöräilystä. Mä kans näkisin, että se on kehittymässä. pakko sen on kehittyä. Mä uskon, että, että viiden vuoden kuluttua ei tarvitse ehkä äh, siinä isossa keskustelussa, mä toivon, että ei tarvitse jankata niin kuin samoista asioista, että ollaan niin kuin päästy ehkä vähän eteenpäin. Mä en nyt siis, mä en nyt käytä sanaa kypärä tässä keskustelussa esimerkiksi. En nosta sitä lainkaan esille. Ei tarvikaan. Se mikä tässä tuli mieleen sanoa vielä on se, että aika paljonhan niin kuin toi esimerkiksi toi heijastin toisen mieleen, että, että me ollaan lähestytty liikkumista turvallisuusnäkökulmasta. On ollut kansainvälinen vertailupaine vähentää liikenteessä kuolemia, mikä on tietenkin myöskin noin niin kuin ihan hyvä tavoite. Mm, kuulostaa sinänsä hyvältä. Joo. Kyllä. Et, et saadaan niin kuin niitä lukuja alaspäin, mutta sitten ne keinot ei välttämättä ollut aina niin kuin just toi heijastin juttu. Et jos lähestytäänkin sitä, sen sijaan että katsotaan, että mikä sen aiheutti. No sen aiheutti se, että auto, autoilija ajoi henkilön päältä. Niin, niin ei olla nähty sitä ongelmaa siinä autolla liikkuvassa henkilössä, että sillä on ollut näkyvyyteen näiden liian suuri nopeus, vaan on lähestytty sitä asiaa siitä näkökulmasta, että no, se auto liikkuu aina 80, oli se näkyvyys mikä tahansa. Et nyt sitten meidän täytyy parantaa sen, sen jalankulkijan näkyvyyttä siellä. Niin, niin tämmöisestä näkökulmasta kun lähestyy, niin, niin siinä painotetaan siinä. Että okei, että on vaarallista liikkua maantien laidassa ilman, ilman sitä heijastinta tai takalamppua pyörässä tai mitä ikinä, mikä se onkaan se, se tulokulma. Mutta tämä on omiaan vähentämään sitä liikkumista millään muulla kuin autolla. Se näkee tuolla, että aika vähän ihmiset liikkuu sitten maaseudulla mu muussa kuin kuntoilutarkoituksessa niin maantien laitaa. Siinä on sekä se kansanterveydellinen aspekti, että kun lisätään liikkumista omilla voimilla, niin sit siinä se tuo kansanterveyttä, mutta myöskin sitten toisaalta niin lisää niitä liikkuvia, niin sitten autoille tajuaa, että okei, täällä voi olla niitä pyöräilijöitä, täällä voi olla niitä jolloin ne osaa varoa sitten sitä safety in numbers. Mm, kyllä, niin, kyllä. Niin tavallaan se, se, että katsotaan pelkästään niitä liikenteessä kuolleita lukuja, niin se aiheuttaa semmoista toimintaa, mikä meillä nyt tähän saakka on ollut. Ja se on osa sitä meidän liikennekulttuuria nyt, että meillä täytyy olla tietyt asiat. Ja minulle viimeksi viime viikolla työkaverin toimesta tota, marmatus siitä, kun minulla ei ollut sitä päähän laitettavaa turvallisuusvälinettä. Eli niin tota, minua... Se, minua tota, niin kuin, rimaako se rypärän kanssa? Kyllä se rimmaa, tuota, okay. niin, niin tuota, se, semmoinen syyllistäminen tämmöisistä asioista on aika niinku syvällä meillä jo meidän liikennekulttuurissa. Kun kuitenkin loppujen lopuksi, okei jos mä kaadun se kypärä päässä ja se kypärä pelastaa minut, niin sittenhän se on niinku hyvä asia, mutta sitten tavallaan silloin se, se on ollut minun vika ja minä olen ollut tyhmä, jos mä oon ottanut sen kypärän, mutta jos mä jää risteyksessä auton alle, niin sitten mä todennäköisesti kuollut se kypärä päässä kuitenkin sit sen auton alle. Ja se, no en mä tiedä, sanoinko mä tämä tarpeeksi monta kertaa, että me keskustellaan vääristä asioista. No nyt kun sä lähdit tähän äh, siihen keskusteluun, joka rimmaa äh, lypärän kanssa, niin tota, okay. äh, kypärän käyttö on henkilökohtainen asia. Kypärän käyttö itsessään ei lisää turvallisuutta, pyöräilijän turvallisuutta liikenteessä. Ää, jos sä käytät kypärää, niin se ei ehkäise sitä, että katsooko autolla liikkuva sinun suuntaasi, kun tulee sieltä kovaa vauhtia. Mutta sitä voi olla monissa niin kaatumisonnettomuustilaisuuksissa. saattaa hyvinkin auttaa suojaamaan päähän kohdistuvilta iskuilta, ei kaikilta, tietynlaisilta. Mä ehdottaisin, että lopetetaan tämä keskustelu, ää, jota voisi jatkaa loputtomiin, niin mm. siihen, että on, on kova toive, että kukin liikenteen ää, liikkujaryhmä on sitten pyörällä tai autolla tai jalan tai skateilla tai ää, niillä ihan hölmöillä hoverboardeilla liikkuva. Miksi ei ole hankkia sellainen kun voi, voi hankkia kivan? Fillari, niin tuota, toivotaan kaikilta käyttäjäryhmiltä aikaisempaa, suurempaa, keskimääräistä harkintaa oman tilannopeuden kussakin eri tilanteessa. Mm. Ja sitten toivotaan kovasti, että infrastruktuuri kehittyy sellaiseen selkeeseen, turvalliseen suuntaan, jolloin, jolloin tota, ylipäätään vältytään niiltä tilanteilta, että kenenköhän tästä nyt täytyy mennä. Ensiksi. Ja sitä tukee myös selkeämpi, lainsäädännön määräämää missä tilanteessa, kenellä on väistämisvelvollisuus. Nämä kaikki selkeytyy. Sillä varmasti voidaan välttää onnettomuuksia, varsinkin sellaisia, jotka johtaa kuolemaan asti. Se infrastruktuuri ja lainsäädäntö, niin ne on ne pohjat, miltä, miltä se liikennekulttuuri syntyy. Siihen liittyy sitten se valistus. Ja sitä toivottavasti olisi sitten niin kuin kaikille liikennemuodoille mahdollisimman aikaisesta vaiheesta jo saatavilla. Jos tulee jotain uutta, niin meidän täytyy, täytyy kertoa, että miten, miten tätä uutta juttua käytetään. Kivast, kivasti on laitettu punaista asfalttia, mutta mitä tämä tarkoittaa? Mm, niin kyllä. Ja on siinä valistuksessa on onnistuttu vähän satunnaisesti kuka tahansa, joka autoilee tai ajaa autolla missä tahansa liikenneympyrässä saattaa huomata, että välttämättä esimerkiksi se vilkun käyttö ei aina ole kovin johdonmukaista, kun ihmisille ei ole muistettu kertoa niitä, että missä kohti se, se käyttäminen on niin järkevää. Mutta toivottavasti sitten, kun tässä laki uudistuu ja kaupunkeihin rakennetaan uutta pyöräilyinfraa ja muuta liikenneinfraa, niin sitten siitä kerrotaan myöskin riittävästi meille. Ja yksi, yksi suosikkiinhokeista niin on... on on kännykkänä käyttö silloin, kun liikuttaa painavaa tai nopeasti liikkuvaa ajoneuvoa, on se sitten auto tai pyörä, niin en soisin, että ne en enää näkisi yhtäkään autolla liikkuvaa tai pyörällä liikkuvaa menevän risteyksestä yli samalla kun tekstata. Mm, Koska silloin se huomio on aivan jossain muualla. Mm. Mutta meidän pitää lopetella, alkaa tämän studion Varaus loppumaan. Pääsemme ehkä lounaalle. Mm. Kiitos kun jaksoit kuunnella kanssamme tämänkin jakson. Jos sinulle jos tulee mieleen äh, ehdotuksia, palautetta, ketä me voitaisiin haastatella, mitä aiheita käsitellä, niin lähetä tuonne pinnatkireella atgmail.comiin. Sinne otetaan mielellään kaiken näköistä palautetta. Ja tykkää meistä Facebookissa. Tykkää meistä Facebookissa ja kaikissa. Some -alustois. tuossa on kaikilla some jotka valitsemme ottaa käyttöömme nyt tai vastaisuudessa. Kyllä. Kiitos kuuntelusta. Kiitos. Te olette ihania turvallisia kilometrejä. Yes.